Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 45. bezúkválunk adásának a másik felvételi kísérletét halljátok. Ez valószínűleg kimegy élesbe is. A military science fiction fogunk beszélni, és arra, hogy miért utáljuk az internetet. És mi az összefüggés a kettő között, igaz? Igen, és hogy a elő fegybe. lehet állítani, és meg lehet korbácsolni az internetet. Most igény lenne rá. Igen, Igen. és kül különleges vendégünk van. Aztán Ádám, még, még azt akarnám, hogy mondd el, hogy miért csináltuk ezt a külön kiadást. És... Húrra, már egyszer hazudtam neked valamit. Igen, meggyőzőt. Mindjárt megkeresem, vagy elmondtam még egyszer nagyjából ugyanazt. Igen, nekem az, az volt az alapkérdésem, hogy mi a kultúrtörténeti jelentősége annak, hogy ez a könyv megjelent, és... Ennek kapcsán hívtuk a Dworkilt is vendégnek. Sziasztán felolvasom azt, amit Árdám írt. <gül> me megfelelő hangsúlyozással Aha. kérném. Ez egy jó szöveg volt vajon? Szerintem nem, de mindegy. Aha. Egyébként azért gyűltünk itt ma össze, kedves hívek, mert olyan military science fiction jelenténk magyarul, ami még nem lejárt lemez. A 2005-ös, mi ennek a címe, magyar címen vének háborúja, az Cold úgy... Jött, war az amiről már egyébként beszéltünk szerintem valamikor a tízes adás környékén, az, az úgy jelent meg, hogy hát alig 7 alig éves. Ha gyerek lenne, akkor most tanulna írni. És ez olyan pici lemaradás a magyar stifiki adástól, hogy szerintem megéri meg ünnepelni, annál mert a, a mi ideli fiction fictionről még nem beszéltünk így külön. És ha már van ki szakértünk, aki közreműködött a könyvnek a fordításában, akkor teljesen logikus ötlet volt csinálni egy ilyen majdnem teljesen tematikus adást. Így van, Az előtte vágjunk be egy pár hírt, hogy meg megmaradjon itt valami keret, és akkor aztán beleugrunk a háborúban, meg az öreg kor nehézségeibe. És ugye itt kihagyom a ziczert, hogy az Ádám fiatal korát megemlítsem. Jaj, köszönöm. Szóval hmm, Gabi? Gabi az első hír. Aha, amely azt látom, hogy a free blog ö, ö, azt mondja, hogy 404 ez a fájl, de tudjátok milyen rad szemét az RSS reader, hogy töröljétek a posztot, úgyis meg lesz nekem. Tehát ez, ö, megkeresem akkor az RSS reader ezt a posztot. Igazából a fordítások... Ö, Lélektanáról uh, volt szó, arról, hogy, hogy a női fordító férfi fordít, vagy férfi fordító női lelket, stb. stb., stb. hogy ennek uh, van-e valami jelentősége, és a szerző az pedig uh, komavári. És a végén felvetett egy nagyon érdekes kérdést, és hogyha elég ügyes vagyok, akkor ezt hamarosan megtalálom. Egy pillanat. Szeres megvan. A, a kérdés pedig úgy hangzik, hogy tehát egyetlen egy esetben érdekes az, hogy, hogy milyen a fordító, vagy milyen az író, meg milyen a, a, a szereplő, akkor, hogyha egy női író fikciójában női szereplők mozognak. És, és akkor érdekes az, hogy, hogy milyen a honosító neme. És feltette magában a kérdést, hogy ez miért, miért, miért olyan érdekes ez, hogy miért, miért, le, miért fordulhat az erő, hogy amikor egy női szerző női figuráját nő fordítja, akkor az, az érezhető, hogy, hogy nő fordította és hogyha nem nő fordítja, akkor megérezhető, akkor meg hogy nem nő. Nektek van ilyen tapasztalatotok, hogy, hogy bizonyos hát könyvek személy? nő szemét? még nem voltam, tehát ilyen tapasztalatom nincs, de mint olvasó. Aha. Nem, nem szoktam figyelni egyáltalán. Tehát meg megszoktátok nézni, hogy ki fordította? Ha ha. Nagyon jó, hogyha nagyon-nagyon rossz. Aha. Ja, tehát így utólag, hogy ezt kicsinálta. Igen, Aha. igen, igen, igen. Jóisten, most azonnal el kéne tiőteni, le kéne lőni valami, ki volt az a gyalázatos, az egy, ilyen tipikus. A másik például, hogy én nagyon jó szöveg kerül ezenbe. Aha. Most uh, itt az volt ez az adasztra uh, négy könyv, amelyben ugye kettőt hölgy írt, és, és uh, nő is a főszereplő, és kettőt pedig fiú és fiúk is fordították, és nányok is fordították a nőieket. Tehát itt uh, igazából egész jól kiött az, hogy, hogy akár, akár lehet mint a erre a felvetésre, tehát hogy éreztétek azt, hogy ez ettől hitelesebb, vagy vagy nem, plastikusabbak a karakterek. Én még nem is tudom, mondjuk milyen szituációkban jelenhet meg ilyen erősebben, amikor mert nem csak az átlag gondolkodásban, hanem, hanem mondjuk vannak olyan -e jelenetek, amikor mindenképpen számít, hogy ezt egy nő ezt átérezze, vagy, vagy tudja, hogy ez milyen, mondjuk egy, én ezt tudom elképzelni, hogy a szex esetleg, de hát már ott is dőlnek le a korlátok. A Hirtán Izziókorodban hisz nekem egyébként Murányi Beatrix, Aha. Ki, aki nagyon sok lemet fordított, és amiért nagyon sok mindent olvastam tőle, és és soha nem jutott eszembe ennek kapcsán a kérdés egyébként. Mert Zsenyásen fordított. Nem aztán tényleg egy ilyen idősebb írásai alapján egy ilyen igazi morózós otthon a kis köntösenbe, és utálok mindenkit, ember volt. Mintha nőben ilyen nem lenne. De csíkos Csík, köntösben, nem? Igen, igen, vagy kockásban. De mindenki. Milyen hát, egy nő. És aztán, hogy de... mennyi még él egyébként, nyolcvan, akárhány oh. évesen. Jó. De például lehet, hogy egy katonai témában kétszerűen kisebb az esély, hogy, hogy, hogy több a, a, a nő, aki elmélyült. De ugye ez már egy kicsit stereotípiás, de mégis így van. De ez, ez nem csak a nőkre igaz. Azért manapság azt lehet látni, hogy pont ebből a témából Gyakorlatilag mindenki kikopik, a katonaság az már nem divat, nem menő, és egyre kevesebben vannak, akik értenek hozzá, ezért feltűnő az, hogyha valaki ért hozzá, és ezért feltűnő az, ha elrontják a fordítást, mert mondjuk a fordító meg nem ért hozzá. Úgyhogy ez szerintem nem, nem függő. Aha. Meg az igazán rutinos fordító. Én akkor szoktam ilyet érezni, amikor látszik az, hogy egy, mondjuk egy angol könyvön nem egy író dolgozik, hanem egy író, meg egy csomó szakértő, akit megkérdez, hogy most mit tesznek a vámpírok, mivel lőnek zombit, stb. És jön egy szemfordító, aki próbálja ezt a sok szakértelmet magyarul szintetizálni. Aha. És mivel neki itt nincs csapata, vagy általában nincs, ezért ott szoktak ilyen kis, kis hiátusok lenni. De ez mondjuk egy sima hp cikben is előfordul. Aha. Most ez a Zoo City emlékeztek? amit? Igen. Még azt sem olvastam, ne Nem spoilerezem, csak abban pont vannak olyan részek, ami így viccesen, interjúszerűen, meg tudományos értekezésszerűen van megírva, és ezt más is írta, mint a, a hölgy, aki a, a regény nagy részét. De a fordításod baromi jól sikerült, nem? Legalábbis amennyire. Igen, de azok, azok stílusban azok borzasztó erősek. Tehát, hogy pont azért, mert egy, egy IMDB film összefoglalót vágnak össze, vagy egy, egy ilyen szakcik kivonat absztraktot tolnak bele, az, az ilyen szempontból, így tematikusan, meg stílusosan nagyon-nagyon egységes. Azt mondjuk olyan, mint egy, mint egy akcentus, nagyon könnyű bevinni. Aha. Szerintem. Hát igen, mondjuk a pszichológiai szöveg, tehát a tanulmány előtt azért meg kell alapozni, hogy eszíteles legyen. De nem csak egyszerűen stilisztikáról van szó, hanem terminus technikusokról. És a szakszöveg az egyszerűnek tűnik. Az is, mert, hogyha, mert egy és sose fogja megkérdőjelezni. Na, aztán hagyj hozzam ha. előre az én kis híremet, mert ez valamennyire kapcsolódik, hogy van egy elég neves díj, amit konkrétan női íróknak adtak ki Angliában, az Orange Prize. Talán ha? ismeritek, és most az a heti aktuális botrány témánk a díjakkal kapcsolatban, most ez az utolsó év, amikor támogatni fogja az Orange, ugye Telko ezt a díjat, Aha. és vissza, visszavonulnak utána ettől. Egy érdekes, hogy már mindenféle vélemény volt, hogy hát biztos találnak Ugye ez úgy működik alapvetően, hogy van valamiféle magántámogató, és akkor az Orange gyakorlatilag állta azt, amit az a magántámogató, és talán találnak másik szponzort hozzá, csak ugye elég erősen a nevébe bele van építve, hogy ez az Orange Prize. Kintetben megyek egy olyat keresni, ami szintén színi, és akkor láthatják, igen, igen, Hát igen, de szerencsére az orancs sok mindent jelent, nem csak színt, hanem le lehet húzni bármit, bármit. Vagy föl tehát tudunk én... ajánlani magyar narancsot cserébe. Aha, aha, aha. Egyébként én nekem még nagyon rövid hírem volt, és azt csak itt be akarom szólni, mert hogy a Clockwork van szó, hogy 50 éve született a könyv és ennek volt is kis ünneplése a magyar interneten, különböző cégek, főleg a, a könyves blogon, és ott jó volt egy kicsit visszaemlékezni, és ugye film is készült belőle, satöbbi, satöbbi. Én Bölcsészt meg nagyon szeretem, a, főleg a nagy nyelvész tudása miatt, hogy visszakattintsunk a fordításhoz, szóval örüljetek, hogy ilyen jó könyvek vannak a világon már 50 éve. Na akkor nekem meg van két kapcsolatban, az egyiket azt minnyiányan minnyi láttatok szerintem, hogy már a készült ugye film, akkor az viszont, annak az én viszont Fendi uh, Carlos, aki a Mógal dolgozott együtt nagyon sokáig, akinek ma volt a születésnapi, bár bármelyek alt szegény 10 tíz éve. Aha. De igazából nem ezt akartam volna, csak úgy kapcsolódik, és akkor csináljunk úgy, mint ilyen enciklopédikus tudással rendelkezünk a világról. Hanem uh, az, hogy uh, kijött közben Hugo a a a, nem csak a listája, hanem a, a szavazócsomagok. Aha. amit akkor lehet beszerezni, hogyha az aktuális hugót non te vagy jelenlevi, vagy támogatótag vagy. Ez gyakorlatilag 50 dollár befizetését jelenti, és akkor az összes létező dolog, ami, amit, amiről lehet szavazni, és amit fognak, abból egy darab e-példányt letölthetsz. De ez, ez, tehát 5 regényt jelent, és akkor még a novellák, meg minden, ugye? 5 reg, regény, 5 novella, öt kisregény, öt szakkönyv, öt podcast rész, nagyon sok húgó van egyébként, meg hozzácsapták a fiatal íróknak szent Kembel uh -huh. írók is, ami további, mint tudom, 10 tíz regényt jelent, mert ezek a egy-két éve megjelent emberek ezek meg oda meg vissza vannak, hogy itt van az életük első díj lehetősége, akkor ezt meg kéne szerezni. Úgyhogy ők mindig nagyon lelkesen adják a saját műveiket, hogy akkor minél többet olvasanak tőlük, amíg lehet szavazni, nem, nem, nem másfél hónapig. Uh -huh. Tehát ez valószínűleg az év legnagyobb ilyen olcsókonyos csomagja. És ez még aktuális? Tehát még így most is be lehet fizetni ezt a támogatóit? Ezt, ezt még hónapokig be lehet. A Csikonon fogják kiosztani. Aha. Azt gyanítom a neve alapján, hogy Csikágóban egyébként. Reméljük. Ami a 70. World-kon lesz, és mindjárt mondom, hogy mikor lesz ez. Július 31-ig van ez az 50 dolláros dolog. Ez érdekes, így pszichológiailag így egybe kiadni annyi pénzt jobban fáj nekem, mint mondjuk az 5x10 dollárt, amit simán kiadok 5 könyvért. Én a tavalyit azt nagyon sokáig olvastam, még mindig vannak bőle, amiket ki sem nyitottam, de ott találtam a Lev grossman Aha. ő azt hiszem, hogy nem kapott tavaly campbell -t. a Myrogrand Akinek a zombis könyvet nagyon, nagyon is ő most annak a folytatásával van benne a versenyben, illetve van egy kis regény is tőle. És akkor ezzel már egy alá is van írva, az, hogy jár hozzá George Martinnak az utolsó regénye, meg a Mi az Embassy az meg ilyen ezért, süti a hop tetején, fordítva. <gül> De úgy is működhet, csak Egyébként... kemény nap kell. De hogy, hogy, hogy Nem tudom, mi a véleményetek arról, hogy tök jó, hogy egyébként egy nagy könyvkupacot megvenni, hogy egy ilyen, ilyen csomagolva 30 könyvet, de hogy utána azt érzi az ember, hogy oké, okay, hogy olcsón vett egy csomó könyvet, de mint hogyha elvesztenél egy-két lehetőséget az ilyen vásárlásokra amit minden egyes podcastban használom ezt a szót, de hogy, hogy akkor be van tervezve gyakorlatilag hónapokra előre, hogy mit olvasol. Ne... kötelezőnek érzi, nem az ember, hogy ha már megvette Aha. a csomagot, akkor olvassa ki pedig ugyanezeket a könyveket egyenként meg beszereznéd, és nem éreznéd. Tehát, hogy ez furcsa, de én beteg érzem magam ebből a szempontból. Hibás, vagy... El, el. Nem érzem így sajnos. Aha, ezt, neked jó. Mert, nem olyan, mint, ez nem olyan, mint a bélyeggyűjtés a svéd gyerekevesekben, hogyha egyszer átbrul egy ekkora könyvkupac, akkor <gül> azt viszonylag hosszú ideig tart elejétől a végéig elolvasni? Nem de egyébként is elolvastatlan mennyiségű könyvét publikálnak minden nap, még akár a zsánárban is, ami érdekel. Abszolút. De nem, most ne is beszéljünk erről, mert <gül> eszedbe <bejutott gül> <emic. belerokkanom>, igen. <gül> <gül> igen, A kultúra Space invaders ezek. Megnyertetlen esélyed, sincsen véged. No, Oké, okay, mint a Tetris, igen. Na jó. van -e még hírünk? Jó van. hírünk? Hát, annyira, annyira durva nem jó, de hírnek hír végül is. Délután kaptam Rorimaktól, akit megvádoltunk azzal, hogy letett, leszette a posztot, pedig csak egy géppel is így be volt a linkben, mindegy, egy interjút, ami Barna Imrével készült a Gazdasági Rádióban, amely Barna Imréről azt kell tudni, hogy ő a Európának a vezetője, meg műfordító, meg a Magyar Könyvkiadók és sattara-sattara nevezetű szakmai szervezetnek az elnöke adásul. És nagyon nagyon sok mindent mond benne, például az e-könyvekről is, erre nem szeretnék kitérni, de itt nincsen, nem vagyunk lemaradva, és nincsen forradalom, és egyébként is Németországban csak az 1%-át vagy talán annyit sem jelentik a forgalomnak a, az e-könyvek. Amerikában pedig veszteséges az egész biznisz, mindegy. Oh. Tehát ke kemény állítások is vannak. Ami miatt kiemelte, amellett, hogy mindenki hallgasson, mert kb. egy óra pont még mi, és, és izgalmas beszélgetés, az, hogy jön a lábjegyzetek nélkül rózs mert hogy rájöttek arra, illetve ezt Eko is pedlegette, meg ők is ráébredtek, hogy, hogy most, hogy van az internet, most már az emberek rákeresetnek azokra a kultúrális kultúr utalásokra, kultúr meg azokra a szövegekre, amik ilyen illusztráció benne vannak abban a könyvben, hogy adják a Melki apátságnak a hangulatát. Uh -huh. Ilyen well, kodon nem, so... kell, nem kell hozzá 15 oldal fordítás hátuljára. Igen, rá, de ez végigjegyzetes volt, ami engem kikészített, legalábbis az én, én kiadásom, és az borzasztó volt előre a hátról lapozgatni. Én nagyon szerettem azt a részt, de, de tényleg kezelhetlen volt egyébként. Ja. Na de pont, de bocs, tehát pont erre az elkiadás az abszolút jó. azon olyan elfér, hogyha mögé varrok egy komplet Wikipédiát, hogy nagyon, és aztán vagy elolvasom, vagy nem. Most van egy, egy ugró pont a törzszövekbe beírva, aztán vagy rákattintuk, vagy nem. Egyedül még szerintem ebben ebbe nem is gondolkodnak igazából. Mindig voltak ilyen ilyen hiperszeveges próbálkozások, hogy akkor hogy lehet kiugrálni a szövegből, meg mi lesz akkor az irodalomból. De azt látom, hogy most ez a, van a Google, meg van az internet, és emiatt a olvasó annak néz utána, aminek ő akar. Ez a gondolkodás így megkonosodott már. Ibzonhoz szoktuk kötni többnyire ebben a adásban, de több sok mindenki máshoz is lehetne. De az még, hogy, hogy rakjunk bele plusz anyagot, az így nem évek kérd Ebben azért nem vagyok biztos. Most kerültek ezen be egy-két olyan dolog, amitől ledobtam az égszijat, hogy, hogy hogy néz ki a jövő könyve. Ha érdekel bennet, akkor mesélhetek róla. Amikor jön, jön szembe egy, egy demonstrációs elkönyv, és egy elkönyvről beszélek, és fél giga, egy másik pedig egy giga. Aha. Akkor el tudod képzelni, hogy ott van, van hátéranyag. És ja, igen, az egy kicsit súlyos bítja a dolgot, hogy ez nem szöveg, ami mögötte van, hanem mondjuk HD videó. Aha. De, de jó. Hát igen, azt lefordítani, mint csomagot, az azért jó kis kihívás. Nem, egyébként van a magyar reláció is, mert ez a könyve, ennek a fiatal természetfotós a könyve jelent meg az iBooks-on, és arról szól, hogy hogy lett ő a kis tehetséges madárfényképészből nagy tehetséges madárfényképész is túra szervező, és mint kiadvány egyszerűen brilliáns. Hogy Ez a te... Máté Bence. Így van, Máté Bence. Tele van pakolva hihetetlen jó képekkel, jó a szöveg, és az egésznek az összeszedettsége az, az, az valami döbbenetes. Az, hogy fél gigát kell szuzakolni a hálózaton, egy könyv kedvér, az szintén döbbenetes, de úgy valahol lehet sejteni a jövőjét a dolognak még több non flash van szükségünk, ugye? Igen. Ez a jó kis multimédia CD-ra, amit régóta ismerünk. Utána, Igen. Mi, fogja, mi fogja kifizetni ennek az árát rajtunk kívül? Ezt most hm. hogy, hogy érted? Hát az, hogy ezeket piszok drága azért előállítani, azt hiszem. Nem, egyébként, ahogy nézegettem szerintem abszolút nem. Tehát ez a, ugye, úgy néz ki ez a könyv, hogy uh, megvan írva a szöveg, azt ugye rendes is megcsinálnád, ez a srác képanyagban nagyon erős, akkor ez megint megvan, és ahogy nézegettem, egy teljesen mezei, mekes szoftvercsomagot használtak, a megfelelő helyekre bepötyöktették, hagytak is benne egy hibát, mert valahol bemaradt ilyen Lorem Ipsum szöveg az egyik kép aláírásban, de ettől függetlenül, tehát szemmel láthatóan úgy van összekattintva, és mivel a drága jó Apple az úgy csinálja az összekattintós dolgoit, hogy az jól nézzen ki utána, ezért olyan nagy rúvájt, nem érzek benne, majd nyilván utána fogok találni, hogy ezt pontosan hogy csinálták, de, de igényes anyagokból van összekattintva, és jó az összekattintó, oszt kész. Hát van ez az iBook, author, cuccam igen, igen, igen, ezzel csinálták. Aha. Köszönöm, csendesen magam, hogy csendesen röljök magamban, hogy a mezei Lorem Ipsum lehetette, vagy kék hátul Lorem Ipsum. <gül> <gül> <gül> mezei, szerintem mezei, így kezdődött, Lorem Ipsum. <gül> Jó van, akkor szerintem kanyarodjunk is át a, erre a fő témára, a vének háborúja. Kanyarodjunk. Igen, szerintem be van a <gül> Nekem teljesen kerek, tehát hogyha olyan szemszögből nézett, hogy ez egy romantikus könyv, és ezé a, a kapcsolat íve, az szerintem értékelhető. ez egy romantikus ha... könyv. Jó, ugye? Erre, na, egy napja készülök, hogy ezt fogom mondani. <gül> Te jó Isten! Egy... Mit, tét tét mit olvastál? Mit, mit mondtál Balázs, mennyi ideje vagy házas? <gül> Nagyon jó. Szóval szerintem értékeltük kerekkönyv, ha, ha nem, nem csak a romantikus szál ívét nézzük. Szóval értem én, Ádám, hogy... hogy miért szeretted volna, hogyha még van a végén valami, de azért ennél sokkal rosszabb helyen is vágtak már el könyvet, nem? Lényegesen rosszabb könyvet olvastunk már, ami sorozat akart lenni. Aha. Nekem nagyon tetszett egyébként az egész, nem tudom, Gabi, én rosszul emlékszem, hogy erről beszéltél, vagy a Ghost Brigézről, vagy valamelyik könyv a sorozatból már korábbi podcastban? Hát én igazából ezt olvastam, a Ghost brigades meg félig és ott félbehagytam, mert túl militári volt nekem. Aha. Onnantól pedig egyébként nagyon-nagyon jól indul, és, és szerettem és csak aztán egyszerűen telítődtem a, ezekkel az actionokkal. Nekem az volt az élményem velő, hogy tényleg így a, a javaslatokra megvásároltam, és tényleg egy ilyen egy leülőskönyvnek nagyon-nagyon élveztem, és rögtön megvásároltam a folytatást is. És nekem nagyon tetszik. Talán én egyébként korábban említettem már valamilyen military science fiction dolgot, valamilyen űrtaktikázós űr könyvet, de most nekem se jut eszembe, hogy mi. De nem, nem ez az a, a, a műfaj, amit én alapból keresek, de, de most ez nagyon megtetszett. Adjunk egy kis hátteret. Tehát a Szkálcénak a háború, vének háborúja az arról szól, hogy vannak az emberek a Földön rendesen tisztességesen, a tel szöttyöknek nagyjából olyan környezetben, mint most, és lehet tudni azt, hogy van egy olyan ülhaderő, ahová lehet jelentkezni, hogy az ember elhízott Amerikai és betöltött a 75 évet, és akkor valahogyan fiatal láteszik, de cserébe harcolnia kell. És Igen, a... valami ilyesmi politikai helyzet vagy, hogy a, akik a, konkrétan az új bolygókat belakják, ugye a telepesek, azok Indiából meg az ilyen igen. Hát rosszabb gazdasági helyzetbe levő országból mennek, és, és a, ezt a védő haderőt pedig, pedig a amerikai, amerikai nyugdíjasokból építik fel, ugye? Ez az alapszituáció. Sőt, Jó, igazából sok, igen, sok államból, aki hajlandó azért, hogy elfogadja azt, hogy igazából pontosan nem tudja, hogy mi történik. Igen, Mert el, nagyon érdekes. Elem, igen, tehát, hogy aláírja az ember a szerződést, hogy mit tudom én, 70x évesen, akkor ő csatlakozik a hadsereghez, a -a aláír legalább kettő évet, amit ugye tízre meg lehet hosszabbítani, de, de innentől semmi más információ nincs, hogy ott mi vár rám, milyen tevékenységet kell végezni azon kívül, hogy... Most de ez nem csak a katonákra történet. igaz. igaz tehát a történet szerint, aki egyszer kilép a földről és elmegy a, az űrgyarmatokra, az, az nem jön vissza, nem üzen vissza. Tehát ez elég egy elég egyirányú történet, ezt ilyen, egyébként ti el tudjátok képzelni, hogy ilyen történjen? Szerintem tehát ez az egyik ilyen gyenge pontja számomra a, a háttérnek, hogy, hogy egyrészt ez a visszafele információ, hogy egyáltalán nem jön, a másik meg, hogy ugye van benne ez a fajta tehát új, új test létrehozás dolog, talán ezt még el lehet mondani, és hogy ez nem szivárog vissza így a föld életre, tehát ott nem lehet ezt igényelni. Én á, tudom hinni, mert uh, egyébként, hogy az, ez az öregedés Európában, meg uh, ugye az egész földön, ez már most eléggé középponti téma. Már csak az EU-s pályázatokat nézzük, hogy a rákoncentráltak, de hát ennek az, az oka, hogy valójában egy olyan közösség totálisan elszigeterődik a, a, a, a működő társadalomtól, hogy teljesen magányosak, meg, meg nem, kiszállnak a vérkeringésből. Tehát ez a része szerintem... De nem, nem, nem. Én nem is, is azt meg. Tehát én is tehát azt el tudom fogadni, hogy valaki jelentkezik, csak hogy az ilyen megtörténhetne, hogy van mindenféle ilyen tudományos, előre haladott dolog, egyrészt, ami nem kerül vissza a földre információként, a másik meg, hogy tényleg nincs egy, mit tudom én, tökösebb oknyomozó újságíró, aki kideríti, hogy mi történik, ha valaki elmegy ugye, a gyarmatokra, vagy csatlakozik a hadserekez. Mert tehát konkrétan semmi információ nincs erről. Hát, Egész, mi lehet tudom képzelni, de mondjátok. ezek el. tehát, hogy a, a, a Ghost Brigades-ot, hogyha elkezded majd olvasni, vagy ha elkezdted Elkezdtem, már... Elkezdtem, igen. Jó, akkor látszik, hogy egy, egy, egy ilyen finoman finoman fasisztaid világot sikerült felépíteni ennek a Skalzinak. Igazából nem is tudunk sokat, nem a, a, a földön kialakuló politikai helyzetről, hogy most... Hogy, igen, hogy... és ha a földön kívül, meg az ismert világ az még durvább, olyan az egész, mint egy, egy rizikójátszma. Aha elmegyünk valahová mi különleges alakulatosok, meg elmegyünk valahová mi ágyútöltelékek, ott vannak idegenek, akiket meg kell ölni. Igen. És, Igazán, és az, ez az ez a, ez a anyabolygóról elszármazó di, ez azért nem szkalci találmány, ez egy tök régi toposz, kezdve azzal, hogy mondjuk az Asimov ugyanezt fejtegette visszafelé az alapítvány sorozatban, Ugye, ha jól végig el rajta, akkor ott keresgélik a földet, meg az bolygót, és találnak egy útvonalat, ami ugyanezt járja be visszafelé. Uh -huh. És szerintem azért van még egy pár ilyen történet ez a, a elvándorlás. Van egy, akár ebben a sorozatban is lesz majd egy-két ilyen, ilyen hivatkozás, ahol a gyarmatok hogyan szakadnak el az anyaországtól. Ugye erről szól a komplet amerikai történelem, kezdve a rubanok-e. Táborral vagy, vagy teleppel, ami aztán nyomtanul eltűnik az őserdőben. Meg a szóval ez, ez annyira nem újdonság, és szerintem nem is hihetetlen. Mm. Főleg az, hogy. Uh, De ugye... ilyen szinte, hogy semmiféle információ, visszafele áramlás nincs? Figyelj, rádióz ide a szomszéd csillagról, aztán majd meglátjuk. Aha. És hogyha, ha én ellenőrzöm, és nekem érdekem fűződik ahhoz, hogy te ne tudj rádiózni, akkor nem fogsz rádiózni. Igen, szóval mi főleg van, van egy ilyen infrastruktúra korlát, és hogy ugye egy darab ilyen űrlift van, amivel ki lehet jutni egyáltalán. És az még mindig csak a stacionárius pálya. Igen, a, ak igen. akkor még nem telefonáltál a Holdra se. És senki nem, hogyha hogyan kell felépíteni az utcát? Igen. Úgyhogy ez egész egy ilyen nagy Lenin szoborként van ott, hogy a. mi ezt tudjuk, mi lenne, hogyha meghúznátok magatokat. <laughs> hát szóval... Te... Igen. Mondjad... Szerintem ne, nem akarok nagyon a történetbe belemenni, de mondom, ha, ha ezt el tudja fogadni az ember, hogy, hogy nincs az információ áram, áramlás, ugye is, és nem tudja a, a katona, hogy mibe fogott bele, onnantól nekem viszont nagyon hiteles volt a történet, tehát ez a, a ahogy, ahogy belefutnak a kiképzésbe, aztán a harci helyzetek, tehát onnantól jól csúszik nekem is. Nem, az látszik, hogy, hogy legalább három-négy vagy profi a Szkalci, ezt azért annyira nem hiszem, mert ezek jó távolitörődések, vagy pedig nagyon jó segítői voltak, akik ezeket szépen lenyesegették. A katonai rész az csak az egyik, ami ilyen szempontból viszonylag jóra sikerült, és uh, ahhoz valószínűleg én azt tudom elképzelni, hogy ez a fickó ez nem volt katona, az szinte biztos, uh -huh. de hogy mondjuk a kertsomszédja, akivel sűrűn összeásörözni, az jó eséllyel lehetett az, és akkor ott megtárgyalják ezeket a kis finom apró részleteket. Ugye az egésznek az az alapja, hogy aki jó katona, az 99,5 hogy beszélni se tud, Nem, hogy írni. Lektoráltam egy-két ilyen zrínyi akadémiás diplomamunkát, ijesztőek tényleg. Tehát szakmányan nagyon rendben vannak, de mondjuk így kicsorul a szemüveget olvasni. Ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy ha egy művészt beleh belehelyezel egy ilyen katonai vagy nagyisten háborús szituációba, akkor 99 százalék, hogy meghal, mielőtt hazaérne az első levelét, vagy pedig tényleg megtermékenyíti, és akkor meg lehet nézni mondjuk a helyet, a Volegutot, akkor ha a Vietnámot nézzük, akkor a Haldemont, akik úgy jöttek vissza ebből, hogy valami irtozatos írtak, na ez nem az. Aha. De cserébe ez a szakmai rész is jól ki van dolgozva. Hasonlóan Aha. szerintem élvezetően is hitelesen van kidolgozva az informatikai rész, és ugyancsak hasonlóan jó ki van dolgozva az a humán rész, amit mondjuk nevezzünk pszichológiának, hogy mit csinál egy öregember, mikor elvesztette a feleségét, és meg az nagyon jó, mindjárt meg fog halni. Aztán mit csinál az öregember, hogyha kap egy második esélyt, igen. hogy akkor valamihez kezdhet az életével, és azért hála Istenek... mit csinál az majd... első pár napban szerintem a szenzációját. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Én Én volt találva, igen, Hát de na, no, hát ott lehetett látszani, hogy igen, és, és ez nem csak egy kitaláció, mert nem nekik jutott először eszükbe, hanem egy minta. Amikor a kiképzőrmester hogy akkor tudjuk, hogy mit tettél tavaly nyáron, akkor nagyon röhögtem. Aha. De nem természetes? Erre mondták azt, hogy a... hogy, de hogy nem, dehogy nem. Szexből nem lehet kiveregedni, mert legfeljebb nézed. Tényleg, tényleg, ez nagyon jó. No, de azt meg akartam kérdezni, hogy mit kellett ehhez hozzányúlni, hogy mi, mi az a Pégzali volt-e katona? Én nem volt katona, de ez ugye az egészben az a szép, és akkor itt kezdődik az a történet, hogy hogy csöppenek én a képbe hogy nekem ez nagyon kedvencem ez a könyv, és elkezdtem azon rugózni, hogy, hogy akkor, akkor ennek a fordítása lehet legyen a lehető legjobb, amit ebbe egy szakmánylag bele lehet rakni, és mivel az agavéval viszonylag jó kapcsolatot Ápolok, mikor kiderült, hogy ők csinálják ezt, akkor minden további nélkül mondtak, hogy persze beveszünk a buliba, összekötöttek engem a pékzolival, aki, akivel nagyon hamar egymásra találtunk, és ilyen nagyon jó kis ö, ilyen koncepcionális kérdéseken tudtuk végigmenni, nem csak a katonai részen. Például ott van az a, nem spoilerezünk egy, egy nagyon ügyes számítógép, amit mindenki a fejébe hord, és ö, az újra első fordításban azt ö, belső, belső hang nevű dologra vette. Én az eredeti olvasztom, hogy mondd el nekem, hogy, hogy mi lett a fordítás. A fordítás, ha jól emlékszem, agygép lett, Aha. de nem vagyok benne biztos, mert én meg azt a gonoszságot is megcsináltam, hogy volt egy pár dolog, amiben nem értettünk egyet, akár a Péczulival, akár az Agavéval. kezdem mondjuk a címével, mert annak idején, amikor ezt feszegettük, akkor voltak más címváltozatok, amiben az Agave kategorikusan ellenállt annak, hogy a vén, öreg, szépkorú Hasonló jelzők benne legyenek. Jó. És Mondtam, hogy de hát ne vicceltek, ez az alapkérdés, innen indulunk, ez az alfája, omegája. Nem, nem, amiben ilyen szövegek vannak, meg ilyen szavak, hogy vén, meg öreg, azt nem lehet eladni. <gül> és, és aztán igen, igen, örülök, hogy ezt a végére feladták ezt az álláspontjukat, de volt még egy-két ilyen koncepcionális nehézség, és ezért nálam egy olyan változat van, ahol az én kedvenc szavaim vannak, úgyhogy nem vagyok róla meggyőződ hogy minden szó szerint stimmel a nyomtatott könyvvel, de. <gül> Figyelj, és nekem még azt tűnt föl, hogy, hogy mennyire hitelesít az űrtechnológia, meg minden, de ugyanakkor milyen idejét múltnak tűnik az eredeti könyvbe, és hogy ilyen PDA-val manipulálnak a, a hősök. Tehát szinte olvashatóbb lett volna azt átírják izé, iPhone-ra, iPhone vagy, vagy smartphone vagy valamit. Tehát ez a pár, utóbbi, utóbbi pár év, ugye, amióta íródott a könyv, mm. pont ezt az apró részletet így <gül> teljesen felborított. Hát, De nem. Hát a PDA nyomogatják a ez csak, ez beosztásukat, csak, meg mit tudom én. Ez csak terminológia. Tehát igazából most, ha teljesen szakmahű akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy voltáluk egy terminál, hmm. ami, ami már van 40 éve, meg, meg 60 éve, az, hogy ez a terminál, ez, ez milyen méretű, milyen kijelzőjű, vagy nem kijelzőjű, hogy a fejébe van, vagy a kezébe van, vagy a zsebébe van, ez tök mindegy. Most éppen uh -huh. pédiának hívták. Csak mondom, az a Pédia meg, meg kifutott azóta, mint, mint szó. Tehát amikor írta ez, a komik, tényleg így működött. A Pédia kifutott, de azóta sem találtunk fel például. Ugye van az a, az a manőver, amit tudsz végezni egy ilyen hogy egy rá, rá egyet. És ez, ez, amit a tepnek hívnak angolul, és nincs rá jó magyar szó, most rábök. Nekem recseg. Igen, meg lebök, és akkor már disznó lész jut az emberhez. Mind, mind, még mindig a legjobb az a közül, ami van. De Aha. ugye ezzel volt. És a akkor le... még a zoom, zoom az előse került, ugye? Igen, igen, igen. <laughs> hogy, hogy az egész Rajosz. annyira, ilyen ez egy ilyen elég komoly kihívás volt, hogy ugye a Szkalci az amerikai doktrína szerint írta meg. Mi meg a szovjet doktrínára vagyunk szocializálva, arra van szókincsünk, arra van gondolkodásunk, stb. És egyszerűen még csak szavaink sincsenek arra magyarul, amit Szkalci simán bele tudott pakolni az angolba. Nekem ezért volt nagyon élvezetes. A Ez angol... mondjuk így a, a katonai pozit, rangok, vagy, vagy milyen szinten mondod? Igen, igen, igen. igen. Tehát az, az egész logika. Tehát mondok egy nagyon egyszerűen átlátható példát. Ugye az amerikaiak individualisták például mélységesen hisznek abba, ha egy okos embernek fegyvert adunk, és egyébként okos és ügyes, akkor azt jó hosszú ideig messzire el lehet engedni. Uh -huh. Ugyanez a, ilyen például a mesterlövész, amit odá úgy hívnak, hogy sniper scout, szó szerint lövész felderítőt jelent, és az azt jelenti, hogy kapsz egy hosszú puskát meg egy nagy távcsövet, elhajtanak három hétre, és időként hazatelefonálsz, hogyha egy gyanúsat látsz, és akkor odaülnek egy nagy ágyúval, vagy egy nagy repülővel Na most ilyen az orosz, meg a szovjet kultúrkörben abszolút lehetetlen, hogy te egy fegyverrel, meg ilyen mondjuk úgy képességgel arra, hogy bárhova jó nagy tűzcsapást kérjél, az elképzelhetetlen. Mert nem bíznak benned. Cserébe, minden pici egységbe beleteszünk egy ilyen hosszú puskást ember, mert jó ilyen az majd valamikor. Uh -huh. és, és azért a szovjet rendszer is működött, mert mondjuk féltek tőle rettetesen a Nyugat-Európában, meg azért a II. világháború csak megérték. Tehát, de, de iszonyatosan messze van egymástól a két gondolkodás, és a miénk nyilván nem az amerikai hajaz -haj még húsz év rendszerváltás után se. Aha. Meg azért 10 év NATO-tagság után se. Cserében mindjárt kitesznek bennünket, de az hmm. egy másik történet lesz. És szerinted ez utal bármennyire jelenlegi amerikai ilyen katonai jelenlétre itt -ott? Tehát van, van egy ilyen rétege ennek, vagy...? Igen, kritikával illeti alaposan, Aha. tehát ugye amikor visszautalgatnak a, a földi dolgokra, akkor finoman szólva is ledorongolják, és minden elszembe mennek, ami most itt nekünk realitás. Ha, mert, mert azért, tehát ahogy a különböző alien fajokhoz, meg ezekhez a helyzetekhez hozzá, ugye ez a hadsereg a regényben, az valamennyire ez, ez alapján modelleződik, nem ahogy most próbál Persze, érdeket van. érvényesíteni a hat És ennek a legalját látjuk a, a könyvben. Uh -huh. Nem, nem. Szerintem ilyen szempontból a pont ez a, az ilyen, hogyha felmegyünk erre a szintre, akkor egy ilyen nagyon idealizált világot lát, ahol van fehér és van fekete, vagy, vagyunk mi, vannak ők, aztán gyepáljuk. Ez soha a, a való életben nem volt ennyire homogén és egyszerű. Aha. A éppen... sem az. Tehát éppen az a történet íve többek között ez a fajta... Hm. Már most azért akkor... eléggé... Tehát igen, van benne ilyen, de azért eléggé rosszak a, az idegenek, nem? Tehát... Ö, igazából egyik idegen sem kategórikusan rossz, leszámítva a, a, a kimondhatatlan nevűeket. Akik... Mindenki rendszeresen azért csak megérszi az embereket, tehát az eléggé sokszor visszatér a ö, az, én, Igen, az visszatérő, de szerintem ez már, már ilyen túl irónikus is, de egyébként több olyan idegen van, akik... Ö, egyik határozottan teljesen emberi, tehát abszolút kicserélhető az emberrel, csak ugye három cent is. Aha. meg... Tehát az első idegen az direkt ilyen nagyon brutális. De, szerintem ez, de, de, de ahogy én ezt nézem, ez a, ez a vonulat rajta, tehát az kép megrajzulása, az, az ilyen képregény minőség. Tehát az abszolút nem kidolgozott, az, az csak ilyen foltóból építkezik, hogy pont az, hogy ők a pirosok őket utáljuk, ők a kékek őket szeretjük, snit, Tehát semmifajta mélység nincs mögé pakolva, Aha. amik majd szépen lassan a többi kötetben fognak beszivárogni, és ilyen szempontból nagyon mélyre fog menni majd, hogyha eljutnak egyszer mondjuk a negyedik kötetig, ahol az egészet a feje állítják, mert hmm. ott ugye a, ezek a... Elmondott, hogy mik ezek a könyvek, mert ugye megbeszéltük, hogy van ez az Old Man's War, aztán ez a Ghost Brigade, a Ghost Brigades az a női főszereplőről szól, gyakorlatilag abban felső bukon a férfi főszereplő, Aha. és az, az borzasztó szakmai, viszont annak teli tehát azt azért találcsoltam el Gabi tőle, mert az egy teljesen egyszerű special warfare tankönyv sziférre ráhúzva ha. is kész. És annak, annak teljesen jó, de ilyen szempontból pont a morális részei, meg az ilyen ellenfejlődést azt ilyen nagyon vették, nem véletlenül egyébként, meg nagyon didaktikusan, meg nagyon jól el van helyezve. Egyébként a kedvenc részem benne eddig, talán így a 20%-át olvastam el, hogy meg is magyarázza, hogy bizonyos idegenek miért szeretik megenni az ember, tehát hogy belemegy a DNS, meg az idegen DNS, és akkor mit lehet kombinálni, mit nem, és van párhuzam, hogy ki szeret megenni bennünket, és ki nem. Nem, de nem. De azt de... tetsz, hogy vannak azok a dolgok, amikhez még a különlegeseknek sem igazán fűlik a foga. <laughs> Igen. Hmm. Egyébként Megteszik. De például abban kezdi fölvenni azt a vonalat, hogy, hogy, hogy meddig lehet elmenni az extremitásban akkor, amikor terakod össze az, az embert, vagy azt a tudatosságot. Uh -huh embernek nevezünk, és az, az elég ügyes szerintem ilyen szempontból. És a mi a harmadik kötet? A harmadikban szintet váltanak, és most már nem az ilyen individum, és egy ilyen szintjén játszunk, hanem egy, az a címe, hogy a Last Colony, az, az utolsó gyarmat, és, és arról szól, hogy elhelyezik, elhelyez, tehát csinálnak egy gyarmatot valahol a világban, ott, ahol ezt nem lenne szabad, és akkor mindenfajta ilyen politikai jármányok mennek pro és kontra, és annak van egy nagyon-nagyon kerek vége, ami nem csak a regény zárja le, hanem ezt az egész regényciklus. Tehát az, az igazából egy trilógia. Uh -huh. És a negyedik rész az azért csavarosabb az egész történetbe, mert a negyedik rész nem más, mint a harmadik rész történetének az újra mesélése, csak most nem a felnőttek mesélik el, hanem a, az, a velük élő gyerek, aki különös szereppel bír nem csak a családban, hanem itt a nagy intergalaktikus fajversenyben is. De akkor is csak egy tínédzser. És ott azért nem nehéz észrevenni, hogy hogy nak van egy hasonlókorú lánya, akivel sokat, sok időt tölt és, és fontos a számára, és abszolút megírja a hármas, tehát a, a, a Last, last Colony-nak a történetét egy tínédzser lány szemszögéből, és az is teljesen hiteles, holott én sem voltam teenager lány, sőt nincs is ilyenem. Uh -huh. de, de nagyon rendben van, az abszolút nem militari, de ugyanazok az eseményeket, amik ilyen kalandosak és zúdósak. Azokat most egy egészen más szögből nézed meg, és teljesen vicces, így egymás mellett olvasni a két könyvet. Uh -huh. szóval, az, azt meg azért ajánlom, hogy a, a Last Colony az önmagában egy nagyon jó ilyen, ilyen politikai szífi, nevezzük így, kis, néha kis akciókkal, és ugyanezt a sztori végig végignézed egy, egy teenager szemszögéből. Uh -huh. Szóval, abszolút meg a igen, talán az nem derült ki még ennyire, de, de én is abszolút mindenkinek tudom ajánl legalábbis az első könyvet. Mindenképp érdemes megvásárolni, meg ugye a kolazzra az az üzenet, hogy jöhet a többi is. Igen, Igen. abszolút. Én, én azért félek ettől, hogy a, a, a kettes, a, a Ghost Brigades, az, az nagyon kilóg ebből a, a, nevezzük így, hogy könnyen fogyasztható ívből. Tehát az egy picivel nehezebben fogyasztható, az egy kicsit keményebb, és nem is biztos, hogy kell. Tehát tényleg, aki kíváncsi, er, aki, aki. Viszont nagyon jó eladható címe, van, szerintem. Egyébként tökéletesen működik, tehát én nem félnék azért ettől nagyon. Az meg a másik volt, hogy azon is, ugye, a Gozbigétsz fogalom megjelenik a, a. Igen, utal rá rögtön az elsőben. Megjelenik az első kötetben is, és akkor ezzel megint vitatkoztunk egy költ, hogy ez nekem olyan, olyan szellem olyan van, zúzása szerintem. Ez jól hangzik, és akkor mondják, hogy dandár, ne vicceljen szó, nincs is magyarul. Oh. Az osc és talán egy könyv címében van ez, hogy dandár, tehát az dandár nem lehet. És akkor hogy jó, <gül> akkor, akkor mi legyen? Nem lehet a dandár mert nincsen több címben benne. Nem, tehát, tehát, hogy mondjam, tehát nagyon különböző irányokból közelítünk. Én ugye Aha. próbáltam ezt a fajta autenticitást őrizni, de cserébe nekem ugye semmilyen anyagi érdekem nem fűződik ehhez a dologhoz. A kiadó megpróbált azon gondol tehát abban gondolkodni, hogy oké, okay, de nem feltétlenül ilyen militari buzik fogják olvasni, hanem mondjuk bölcsészek, meg ilyen mindenfajta civil népek, és ha fejbe őket ezzel a szóval, hogy dandár, akkor, akkor lehet, hogy csúnyán fognak nézni. Ez Ezt hasonló. Ami lesz brigád lett, vagy mi? Azt hiszem hat fordítottuk, ami nagyjából most olyan mindegy neked, hogy most 6000 vagy 26 ember van ott, nem? Aha. Tehát most nyilván uh -huh. egy, egy civilek semmit nem mond, hogy egy dandárban milyen egységek vonnak, vagy egy 6-esben, mert, mert ne, De nem az... De azért én... jó, hogy nem brigád lett. Az az igazság, hogy a rossz szó magyar címben. Ilyen. Ami szerencsé az hogy nem szép korok ütközete lett az első kötöt. Aha. Nem, én, én öreg harcosoknak fordítottam a saját fordításomban, a, a vének háborújával azért együtt tudok élni. Aha. Voltak ennél sokkal rosszabb munkacímek. De jó az, most... hogy ki az, aki, akinek ez az első találkozása ezzel a könyvel? tehát hogy a cím az, ami, ami meghatározza, hogy most ő megveszi. Én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek így már maga előtt tolja a hírét, meg ugye már nagyon sok olvasták. Nem, olvusták, szerintem nem. Nem, nem? nem. Most mondok egy, megint egy nagyon hülye példát, ahol dolgozom, ott alatta van egy jó nagy Alexandra áruház, ahol időnként beszoktam menni, és van egy polc, amit nagybetűkkel rá van írva, hogy romantika és ezen a polcon csak Agave-kiadványok vannak, az összes Dexter, Pánfios, Entelő, stb., és úgy, úgy, úgy nem áll össze a kép, hogy mi van. Valószínűleg az történt, hogy valamikor tényleg romantikus könyvek voltak ott, most már csak agave könyvek vannak ott, elfelejtették ám cím, átcímkézni a romantikát agave és... De akkor ez, ez is simán bepasszol így. Hát simán <laughs> Romantika vének háborúja, az igen, üt. És ugye belekezd az első mondatokba, és még úgy helyén is van. Persze, körülbelül a harmadikig. Hát <gül> igen, de... Na jó, okay, Nézd, már... ott van a szomorúság. Nem. És hogy tetszik nektek a borító? Meg a borító körül történt hát, kis ág... Meg kell, hogy vajam, ugye én, a, én az eredetit vettem meg az Amazontól mm -hmm. e-bookban, és ráadásul ez egy olyan kiadás a Macmillentől, hogy konkrétan nincs rajta ilyen grafikus borító egyáltalán az e-könyvön. Tehát azt már megszoktam, hogy hogy alapból, ha megnyitom az elkönyvet, akkor mit tudom, én az első oldalán a magának Igen. a regénynek ott kezdi. De akkor mindig visszaszoktam pörgetni, hogy azért megnézzem, ha más nem így szürkálnyalatokból borított, és ezen semmilyen grafikus borító nem volt. Úgyhogy ennél valószínű jobban. Én nekem ilyen semleges. Tehát, hogy nézegettem, és rájöttem, hogy zöld színű a bőre a fickónak, és ez egy kicsit segített elhelyezni a színskálnám, hogy mennyire zöldek ezek a zöldek. de Semmilyen. Nem, nem, nem gyakorolt rám semmilyen hatást. Tehát emiatt nem veszem le a polcról, és nem érzem azt, hogy, hogy valami kie, kie, kiemelne valamilyen momentumot, de zavarni se zavar. Mi volt valami vita róla, vagy vélemény. Nem, nem, nem tudom, ezek a fejek most így megnéztem, ezek honnan vannak. A az az az volt... Steve Jobs a másik viszont az a srác, aki játszotta. <síthat> nem. Nem, nem. Nem, az volt a történet, hogy ugye um volt egy borítóváltozat, amire sikerült felcsempészni egy Battlestar galactica űrhajót. És ezt azért észrevették a havatott szemű nézők, és mondtak, hogy hűha, Battlestar galaktika összefüggések vannak ebben? És mondták, hogy nem, nem, nem, hogy Bocs, bocs, téves, téves, téves. De viszont szerintem ez, hogy egy két arcot felpakoltak ide, az úgy jól visszaadja ezt a kettőséget. De csak az egyik arcnak kéne olyan zöldesnek lenni, nem? Csak az egyik zöldes. Az ja, akkor én másik képes. képet nézek. Lehet, hogy uh, tol, tudod ezek a nyépegek, de az eredetén zöldebb az egyik, mint a másik. Aha. Hát, e ezek már csak én napról. Az, az, hogy az egyik egy fiatal borostas másik itt pedig egy öreg ráncos, ez, ez, ez úgy jól visszahagyja ezt a kettőséget. Én, én hiányolok néhány nagy fegyvert róla. <laughs> van, egy van egy neked való borító, egyébként a Subterranean adta ki olyan, olyan képpel, hogy egy nagy darab fegyveres csizmás alak tapos el három centis lényeket. Na, no, na, no, ez, ez... De ez nem erről szól, tehát, tehát, tehát ezt azért nem ezért érdemes elolvasni, mert ebben mekkora hentelések vannak, hanem szerintem azért, mert egy nagyon izgalmas, ilyen azonosulható embernek a fejlődés fejlődéstörténete egy olyan, olyan síkon, ahova valószínűleg közülünk senki nem fog eljutni, bár nagyon jó lesne. Aha. Még Úgy. ezen az áron is. Biztos te is hát nem, hogy 70x évesen. Ha Simán. elélünk addig, akkor... Simán. Nem, ennél is sokkal durabbi most. Tehát... <gül> <gül> Ezzel mesélhetnék, csak utána kéne benneteket őjelek. <gül> És hogy ez megy interneten keresztül, akkor ezt most hagyjuk abba. De. Még azt akartam mondani, hogy közben megtaláltam, hogy mi volt az ilyen military skifi dolog, amit olvastam, de most látom, hogy elég rég volt, ez a The Lost Fleet sorozata, Jack campbell -től. De az inkább úgy militári, hogy, hogy a űr stratégia, ami, ami a központjában van, nem annyira ugyan... hát Ez érdekes, mert azért hatunére. vannak ebben a műfajban szerintem nagyon jó könyvek, meg vannak ilyen rettenetes vadhajtások. Ha lehet itt ajánlani, akkor a Henley-től a, a Starship Troopers-t, a csillagközi inváziót mindenképpen. Szuper, persze. Ugye ez az egy, az egy abszolút alapmű, a Haldeman az örök háborúja sem rossz, és hogyha egy kikukucskálunk egy kicsit a 70-es-80-as évekre, akkor a, az Enders Game a végeték címmel Magyarországon, az utolsó Csillagharcos az filmben is elég mókás volt, abszolút uh -huh. kőkemény 80-as évek, de a vitézi bajszú Bencsik Sándor is írt egy kiváló Ja, hát, kiváló. Na jó, az itt túlzás, de... Kicsit olyan végijátékutó érzéssel Na, vagy előérzéssel. Végijáték. Nagy világ Igen, nagy világ regatta, az is én... én nem tudtam azt a könyvet hova tenni aztán, a... meg az egész ilyen katonás, de ez nem, nem kerek, nem áll össze, de érdemes olvasni. Ö, tudod izgalmas? Egyébként pont most olvastam, egy fél fejeztem be a, az ender Mindenki olvassa el, és is akciós akobbón ráadásul hogy azt a, a katonai iskolaregényekkel egy vonalba izgalmas olvasni. Tehát lehet kapcsolni, hogyha akarjuk a szkázi a, a, a speciális egységéhez is ezt a fiatal tudattal beküldünk embereket a háborúba jellegű dolgot, de, de mondjuk egy törlesz iskola évei, meg egy iskola határon után valószínűleg jobban üt, vagy, vagy ahhoz inkább kapcsolódik ez a gondolat. Bár a végét ott is elmossák. Igen, ez nem, nem lehet elmostni. Azt azért látni kell, hogy a, a háború meg a katonasság az egy olyan olyan mértékben életellenes, meg emberellenes dolog, hogy ha valakit sikerül jó katonává tenni, azt iszonyatosan nehéz visszaintegrálni egy értelmes társadalmi helyzetbe, és erről azért egymillió eset tanulmány és film szól, és épp azért, mikor ezt még megfeleljük azzal, hogy most egy gyerekkatonákat beleküldünk a húsz akik azt se tudják, hogy mi van, meg miért csinálják, ez, ez, ez, ez nem, nem jó. Aha. Mondjuk még az Enders game annyit, hogy, hogy az meg érdekes dolog, hogy, hogy a kárd az meg, ugye az egy elég hosszú ciklust írt ebből, és most elkezdték kiadni az árnyék ciklust itt, hála is csanak magyarul, de tehát az Enders game nem is ez volt az első könyve. Tehát nem, ez, nem egy törleszt akart megírni a, a, a kárt, vagy nem egy iskola a határon, hanem ez csak egy eleme volt egy láncnak, amit ott szépen kovácsolgatott, hanem ha jól tudom, egy másik láncem volt, amire építette a sztorit talán a holtak szószólója. Tehát ott az elkenés ott számomra sokkal inkább összekapcsolódik a többi könyvvel, mint... És ez kiugrik abban a szövegből, amit olvastam, illetve hát teljesen más tempójú, teljesen más hangulatú, és teljesen nem, nem illeszkedik ahhoz a könyvhez igazából. Lelassít, lelassít kizúmal, és belekerülünk Ender fejébe, Egy, tehát csak miközben az egész könyvet más nézőpontból láttuk. Aha. Igen, próbál átvezetni, de Tehát ennek talán ez az oka. Ilyen szempontból megmarad meg a Science Fiction ö, témánál, bár ugye az iskola határonnak is volt egy elágozása, amelyből tovább vicc de hát <gül> vicces. Ez csak, egy, ez csak a science fiction vagy az ilyen fantasy vagy a, ezekre a könyvekre jellemző, nem? Ez a, ez a ciklus teremtés, vagy ez a folyamatos történetkovácsolás? Nem, illetve a piac tehet róla fogjuk rá gyorsan, szerintem. Okay. És akkor De, van, van, -e? van -e eltanácsoló is? Tehát amikor azt mondjuk, hogy mi az, amit viszont kerüljetek el... Na, a, na, hajrá! Dobáljunk a, szaradt, rossz, szaradt, szaradt a Nem, hát ugye... Én valahogy úgy definiálom ezt a militári széfi dolgot, vagy ez, ez egész ilyen a katonaságra épülő művészeti dolgokat, hogy abban legyen valami fajta ív, ami, amit nagyon egyszerű lemodellezni, hogyha az ívet ha a való életből vesszük, akkor a katonaságnál van egy ilyen rendfokozatokban elő, előmenetel, hogy hogy lesz egy közlegényből csillagtábornok, meg vannak ilyen kiváló, kiváló hadjáratok, amik ilyen na, meg tudnak ágyazni ilyen narratív íveknek viszont vannak azok a könyvek, amiket mondjuk uh, videojátékokból írnak vissza, mondjuk a Red alert meg a hasonlókból, és azok borzalmasak. Uh, Valahogy kerültek ezenbe ilyen könyv, uh, és hát ugye a 30. oldalig bírtam, aztán uh -huh. elbírtam el, el dobni, tehát hogy amikor egy, egy videojáték, aminek nem baj, ha van, van jó sztoria, mert, mert a játszáshoz kell, próbálnak visszagyűrni rendes könyvbe az, az iszonyat, legalábbis nekem. Mert a mély pont ez a killzone készült könyv volt, ahol konkrétan a, a videójátéknak az ilyen átvezető videói körész szőttető rettenetes regélyt. a regényekből is vannak egyébként ilyenek, ahol Jön egy csata, van kis narráció, történt akármi, jön egy csatajalent, és akkor hallod, hogy csörölnek a kockák. É, a úgy szedórámból olvasztam én ilyet. Igen, de igazából ezt már a fantasy rajongok se szeretik, tehát hogy, hogy ez, ez a Z kategória, vagy a, vagy a D kategória, tehát nem annyira a jó fantasy. De egyébként azon gondolkodtam, hogy, hogy rossz military science fiction számomra akkor ugye, nem is tudok ilyet mondani, főleg azért, mert hogy igazából ezeket a könyveket sem azért olvastam már military science fiction nak és most lehet, hogy ezzel valakinek a lelkibe tipprok, de csak ezért, mert valami military science fiction nem is fogok semmit elolvasni, hanem azért, mert azért tetszenek ezek, amiért nem, amivel többé tesznek egy ilyet. Tehát csak maga a zsáner a számra kevés, tehát hogyha valami csak ennyit tud, akkor az... Ez... de Nyilván, ez, ez, ez azért viszonylag egyszerűen kiszámítható, hogy Önmagában, hogyha katonassággal akarsz foglalkozni, meg ilyen militari témákkal, akkor fejest ugraszt a könyvtárba, mert azért az utolsó pár háborút azért hihetetlenül jól ledokumentálták. Onnantól kezdve, hogy ez átlép egy fikcióba, akkor nyilván megjelenik egy vagy több réteg ezen, amit erre jól fel lehet húzni, például jelenfejlődést. És az azért van, mert ez tényleg olyan, hogy vagy meghalsz, vagy fejlődsz és ilyen szempontból nagyon könnyű drámát csinálni ezekből, és, és ezért lehet ezekből jót csinálni, ha egyébként van a szerzőnek mondani valója. Itt egyébként egy picit gyengének érzem Skalcet, hogy oké, oké, okay, okay, hogy egy, ez, egy, ez egy kellemes olvasmány, meg, meg lelkesen olvasgatom és csiszolgatom rajta a, a, az ilyen slang ismereteimet, de azért olyan felén nagy üzenete nincs a dolognak, talán a végére fog valahova megérkezni, amikor azt feszegeti, hogy akkor mitől leszünk ember, és mi határoz meg bennünket, mint csoportot, de azért nincs agyonpolírozva ez a, ez a szint, pedig aztán talán nem ártott volna rajta, de akkor mondjuk nem amerikai, illetve hanem európai. Még azt akartam egyébként így eszembe jutott megbeszélni veletek, hogy ez a űrutazás a különböző valóságok között ez, ez mennyire volt Valószerűnek. nektek. Tehát ugye az az alaphelyzet, hogy, hogy úgy utaznak nagy távolságokra az űrbe, hogy, hogy egyik ilyen változatából az univerzumnak átlépnek valahogy a másikba. Tehát ilyen... Igen, igen, igen. Hát az a kérdés, hogy mennyire vagy jó vicconyban a Schrödinger macskájával. Aha. Ismered a feladványt? Igen, igen. Hát én most olvasok egy másik science fiction könyvet, vagyis hát ez ugye tényleg egyestés a, a, a vének háborúja. A, a Kuszánusz játszma az meg több estés, és nem is volt most nagyon időm, és ott is van egy e, időutazós, e, ott időutazós e, struktúra, amely tehát másfél oldal volt a leírása, de még valami, szerintem egy. Tehát a szavakat értettem külön-külön. Nem tudom, miről, nem tudom, hogy működik. Tehát lehet, hogy valójában hihetetlenül alaposan megvan e, tudományosan támogatva, de túl vagy az én befogadási határomon. Tehát valójában én attól tartok, hogy, hogy az átlag science fiction olvasó, aki nem e, e, foglalkozik a matematikával, az egy olyan fajta időutazásos struktúrát élt meg, vagy júgrásos vagy struktúrát, ami, ami éppen ebből fokadóan de van egyszerűsítve. Tehát, Aha. hogy pont az a befogadás miatt olyan egyszerű valami. De az tényes fel, hogy nem szántrásokat szkállt, inkább az is csak egy vicces. Igen, hogy egymás különböző verzióival igen, igen, igen. beszélgetnek ott. A Jan Slonsaskinek a könyvét olvastátok. Öl. A szemgalaktikattaki biológi, biológiai harpsz. Igen, igen, igen, igen. Igen, igen. Hát elkezdtem, de nekem az valamiért nem, nem is nem Ne, ne nem is mond tovább, ott éreztem azt, hogy úgy Kis növi Igen. határozónak a regényverzióját olvasom. <gül> Ugyanez, ott is kb. 40 oldalig jutottam. Ja. Ami viszont lehet, hogy megerősíti a tudományos alapot csak. <gül> eltávolít tőle. Na jó, van, hát szerintem még a végére mondjátok, hogyha olvastatok valami mást is a héten. Hát én de... az Endert azt már mondtam, és akkor ezzel meg is vagyok. Aha. Én be kell, hogy vajon én inkább így a Diablo 3 világában voltam még a héten, de de most akkor befejeztem is innentől az olvasási a én Én, én úgy ezt a kuszánuszt olvastam, amelynek igazából nem nagyon haladtam vele, most nagyon ö, nincs sok időm, de egy pár remek könyvet tároztam be, és mindegyiknek csak az első 10-20 oldalát olvastam el, és olyan szívesen... Csapongta? Ö, Csapongtam, csalás. igen. Csalás, és... és ö, Inkább azt mondom, hogy mi lesz jövő héten. mert hogy végre ez a, a, a, a Brenner sorozat, amiről régen nektek nagyon sokat meséltem, ez az osztrák krimiszerzőnek a, a nagyon furcsa, kicsit ilyen Philip Márló, kicsit ilyen hrebelos története, az most úgy tűnik, hogy a végéhez közelik, és végre kiderül, hogy ki a mesélő, aki mindent tud erről a Brennerről, és az öcsém adta kölcsön ezt a könyvet, és most erre vagyok rácuppanva. jó. Én meg egy ilyen kultúrsok jöhet? Hajrá! Abszolút. A után. Ebben a, már emlekedheti az Alexandra ruházban, hogy a kirakatban észrevettem egy angyalológia című misztikus akármilyen könyvet, csak a borítót, tehát semmit nem tudtam róla. És hát űsakavics belenézünk alapon. Belenéztem, és teljesen olvasható volt. Ez egy ilyen csajos, misztikus, krimis, akciós Dembran utánlövés. Alkal mondom, hogy a Dembrandtól én hideglelést kaptam, és az volt az a pont, amikor ádottam a jó szerencsémet, hogy egy fillér fordítás nélkül olvashattam el a szöveget, mert az egy büntetés volt azért, hogy én nem szántam rá azt a pénzt cserébe, ugye megnyertem azt a kis összeget, amit nem szántam rá, és ezzel szemben ez a könyv ezt egy hölgy írta, most a nevét meg nem mondom, és egy nagyon jó kis ö, ilyen lassú-sodrású, misztikus trillert bírt összehozni angyali alapokon, és, és az benne egy ilyen, ilyen kellemes szokatlanság, hogy, hogy kétszer vált sebességet a könyv, most játszódik a jelenben, vagy a közelmúltban, a 90-es évek végén egy fiatal apáca történetét kezd ilyen mesélni, aki egyszer csak beszélget egy idős apácával, aki visszavált sok-sok-sok oldalra a, a világháború sütött a Párizsra, aki viszont egyszer csak elkezd olvasni egy az ezres évek környékén kalandozó, valamilyen szerzetesnek a dolgait, és ez úgy már úgy kezded elveszteni a fonalat ilyen hogy most melyik idősíkon jársz, de aztán szépen visszajön ezekből a hurkokból és egész kellemesen lezárja, úgyhogy ilyen esős-estékre olvasgatni csöndben az úgy mondd egyszer címét, még egyszer Angelológia Angelológia tudom, durva, és semmi militári nincs benne borítója volt, nem magyarul Parancsolsz? De valami borzasztó barítója volt magyarul. Én, Én a, a metróban. Mondani. Igen, igen, tehát ez, ez, a, ez a tipikus, öm, azt hinnéd, hogy valami rettenetes az, népfejű bestseller lenne. Lehet, hogy az egyébként, de ahhoz képest látszik, hogy dolgoztak, ami még jó benne, hogy öm, nagyon sok ilyen bibliai utalás van benne apokőfokkal együtt, és azoknak mind utána lehet lézni, és azok mind úgy vannak leírva a bibliában. És ilyen szempontból koherens a történet, ugye iszonyatosan sok angyal jön, megy benne, és hát bevallom szintén nem vagyok ilyen nagy biblia búvár, de azért tudok benne keresni dolgokat, és azok, azok mind ott voltak, amik, amiket meghivatkoztak, és akár így is lehet őket érteni. Szóval szórakoztató. Hát én meg nem találom az interneten, úgyhogy már meg kell mutatnod, mert most kíváncsi vált előkeresem, de mondom, ez, ez egy teljesen print dolog, abszolút, hát és ha megtanod az Amazonon akkor az nagy csoda lesz, de... Nem, én a Libring keresztem, egyébként legyen most az a rész, amikor így websájtokról kritikát mondunk, így a Librit, mikor beírom, akkor mindig átver engem, mert nagyon lassan rajzolja ki az oldalt, és utoljára jelenik meg a keresés mező, és előtte a, az e-mail cím meg a belépéshez az input mezőbe írom be mindig a kereső feltételeket. De, de az megvan, hogy Azért van itt egy kis piacfelosztás, amit nézegetünk, és nagyon sok könyv nem bukkan fel nagy kereskedőknél, mert azokkal éppen fasítban van az adott kiadó. Hmm. És, és ezért nem tudsz olyat csinálni, hogy csak egy ö, ö, nagy kereskedőnek az oldalát nézegeted, hanem ö, ké, sajnos képbe kell lenni az, hogy kiadta ki. Érdemes a kiadótól direktben venni. Aha. Azokat mindig szeretem. Mert, mert könnyen belefuthatsz abba, hogy például valami nincs a buklínon, mert éppen azzal nincsenek jóba a kiadók, valami nincs az Alexandrában, mert azzal éppen nincsenek jóba. Úgyhogy ö, erősen körül kell nézni, kell egy ilyen könyves árgép, amelyik eltájékoztat téged, hogy éppen melyik szájton. Na, közben Zádám megtalálta nekem a könyvet. Átpabáltam volna, és akkor egyébként, hogy önnek egy könyves árgép, akkor lenne valaki, akivel senki nem lenne jóban. <síns> <síns> Biztos, ami tudni. Azok nem mi vagyunk. <síns> nem. Nektek minden könyv tetszik, nem is értem. Ugye? De azt nézem, hogy a, a magyar kiadásnak a borítója szebb, mint amit a, az Amazonon van fönn, így jobbak a betűtípusok, meg minden. Tök jó. Mondom, egy kis bátorság kellett hozzá, hogy belekezdjek, de utána úgy olvastatta magát. Király. Jó, hát akkor szerintem köszönjünk is, és nagyon köszönjük, hogy megjelentél itt az adásban. Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Helló!